Book 2 45 45 Wie el cinema Im kino Im kino Nurid el dhahab ila el cinema Wir wollen ins Kino wir wollen ins kino film heute läuft ein guter film heute läuft ein guter film der film ist ganz neu der film ist ganz neu wo ist die kasse Wo ist die Kasse? Gibt es noch freie Plätze? Gibt es noch freie Plätze? Was kosten die Eintrittskarten? Was kosten die Eintrittskarten? Wann beginnt die Vorstellung? wann beginnt die vorstellung wie lange dauert der film wie lange dauert der film kann man karten reservieren kann man karten reservieren ich möchte hinten sitzen Ich möchte hinten sitzen. اريد ان اجلس في الامام. Ich möchte vorn sitzen. Ich möchte vorn sitzen. اريد ان Ich möchte in der Mitte sitzen. Ich möchte in der Mitte sitzen. Der Film war spannend. der Film war spannend der Film war nicht langweilig. der Film war nicht langweiligkin aber das Buch zum Film war besser, aber das Buch zum Film war besser. Càive canet al-musiqa? Wie war die Musik? Càive can al-mumassiluun? Wie waren die Schauspieler? Hèl canet honèk terjama hiwàriya billi inglesia? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Gab es Untertitel in englischer Sprache? Arraja'u, al-zihaab www.book2.de limutala'atil kutub ma'ad-roos assautiyah.